48. Перш ніж кудись вирушати, Мішану потрібно було зв'язатися з друзями, яким він міг довіряти, з тими, хто міг би допомогти, зі старою бандою з гнізда. Поки Морган закликав всіх на сходах повернутися до роботи, Мішан прокрався темним задимленим коридором до сортувальної кімнати, де був комп'ютер, яким він міг скористатися. Лін і Джоель пішли за ним, більше зацікавлені дізнатися про родні, ніж прибрати після пожежі. Вони перевірили монітор на сортувальній стійці і побачили, що комп'ютер не працює, можливо, через відключення електроенергії минулої ночі. Мішен згадав всіх тих людей з поламаними комп'ютерами, яких він бачив того ранку в IT-відділі. І замислився, чи знайдеться десь на п'яти поверхах робоча машина. Оскільки він не міг надіслати телеграму, він підняв трубку, щоб зателефонувати в інші диспетчерські пункти і дізнатися, чи можуть вони передати його повідомлення. Спочатку він спробував зв'язатися з центральним пунктом. Лін стояла поруч з ним біля стійки, і ліхтарик освітлював циферблати, пробиваючись крізь дим у кімнаті. Джоель плескався між полицями, піднімаючи багаторазові сортувальні ящики, що стояли внизу, щоб вони не намокли. Від центрального пункту не було відповіді. «Можливо, вогонь пошкодив і радіо?» – прошепотіла вона. Мішин так не вважав. Індикатор живлення світився, а динамік видавав тріск, коли він натискав кнопку. Він чув, як Морган пробігав коридором, кричачи й скаржачись, що його робоча сила зникає. Лін прикрила ліхтарик долонею. У центральному щось відбувається, сказав він Лін. У нього було погане перечуття. Друга проміжна станція, до якої він спробував дозвонитися, нарешті відповіла. Хто це? запитав хтось, голос якого тремтів від ледь прихованої паніки. Це Мішен. Хто це? Мішен? У тебе великі проблеми, друже. Мішин поглянув на Лін. «Хто це? Це Робі. Вони залишили мене тут самого, чувак. Я ні від кого не отримав жодних звісток. Але всі тебе шукають. Що там відбувається в нижньому?» Джоел зупинився з ящиками і направив ліхтарик на прилавок. «Всі шукають мене?» – запитав Мішин. «Тебе, Кема і ще декількох інших. У центральному сталася якась бійка. Ти там був? Я не можу ні з ким зв'язатися!» Робі, мені потрібно, щоб ти зв'язався з моїми друзями. Ти можеш надіслати телеграму? З нашими комп'ютерами тут щось не так. Ні, наші всі якось не працюють. Нам доводиться користуватися терміналом в кабінеті мера. Це єдине, що працює. У кабінеті мера? Гаразд, тоді мені потрібно, щоб ти надіслав кілька телеграм. У тебе є чим писати? Зачекай, сказав Робі. Це офіційні телеграми, так? Якщо ні, то я не маю повноважень. Чорт, забирай, Робі, це важливо! Візьми щось, чим можна писати, я тобі відшкодую. Нехай мене за це покарають, якщо хочуть. Мішин поглянув на Лін, яка з недовірою хитала головою. Він кашлянув у кулак, дим подразнював його горло. Гаразд, гаразд, сказав Робі. Кому я маю це надіслати? І ти мені винен за цей папірець, бо це все, що я маю, щоб писати. Мішин відпустив кнопку передачі, щоб проклясти хлопця. Він подумав, хто найімовірніше отримає телеграму, і перейшли її іншим. Врешті-решт, він назвав Робі три імені, а потім сказав йому, що писати. Він попросив своїх друзів зустрітися з ним у гнізді або зустрітися між собою, якщо він сам не зможе туди прийти. Гніздо мало бути безпечним. Ніхто не нападе на школу чи на Кроу. Коли банда збереться, вони зможуть вирішити, що робити. Можливо, Кроу знатиме, що робити. Найскладнішим для Мішина буде придумати, як приєднатися до них. «Ти все зрозумів?» – запитав він Робі, коли той не відповів. «Так, так, чувак, але я думаю, що ти перевищиш ліміт символів. Краще, щоб це вирахували з твоєї зарплати». Мішн з недовірою похитав головою. «Що тепер?» – запитала Алін, коли він поклав трубку. «Мені потрібні комбінезони», – сказав Мішен. Він обійшов прилавок і приєднався до Джоеля біля полиць, почавши переглядати найближчі ящики. «Вони мене шукають, тож мені знадобляться нові кольори, якщо я туди піду». «Ми», – сказала Алін, – «ми потребуємо нових кольорів». «Якщо ти йдеш до гнізда, то я йду з тобою». «Я теж», – сказав Джоел. «Я це ціную», – сказав Мішен. «Але компанія може зробити це більш небезпечним. Ми будемо більш помітними». «Так, але вони шукають тебе», – сказала Лін. «Ей, у нас є купа цих нових білих». Джоель зняв кришку з сортувального контейнера. «Але вони тільки зроблять нас помітними, чи не так?» «Білих?» – Мішен попрямував, щоб подивитися, про що говорить Джоель. Так, для охорони. Останнім часом ми перевезли їх у купу. Привезли з гармента кілька днів тому. маю уявлення, чому вони зробили їх так багато. Мішин перевірив комбінезони. Ті, що лежали зверху, були вкриті сажею, більш сірі, ніж білі. У сортувальному ящику їх було десятки. Він згадав усіх нових працівників. Схоже, вони хотіли, щоб половина бункера була одягнена в біле, а інша половина билася між собою. Це не мало сенсу. Хіба що ідея полягала в тому, щоб вбити всіх. Вбити. Сказав Мішин. Він перебіг по полицях до іншого ящика. «У мене є краща ідея!» Він знайшов потрібний ящик. Йому і Кему кілька днів тому дали такий самий. Він засунув руку і витягнув пакет. «Як ви двоє хочете заробити трохи грошей?» Джо і Лілін поспішили подивитися, що він знайшов, а Мішин підняв один із важких пластикових пакетів із яскравою срібною блискавкою і ременями для перенесення. «384 жетони, які ви зможете розділити між собою!» – пообіцяв він. – Усі жетони, які я маю, мені потрібна ваша допомога лише для останнього тандему. Двоє вантажників посвітили ліхтариками на предмет у його руках. Це був чорний мішок. Чорний мішок призначений для таких перевезень.